sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katiran ila yawmiddin fa inna khayra al-kalami kalamu allah wa khayra al-hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ashra al-umuri muhtathathuha wa kullu muhdathatin bidda kullu bidatin dhalal wa kullu dhalala fi amna baraz aziz kardeslar Həmişə olduğu kimi, yenə də sizlə, eləcə də üzmə, Allahdan qoxmağa nəsiyyət edirəm. Ammızın adından Rəbbimizə çoxu, çoxu şükürlər edirəm ki, bizlərə bu aya yetişməyi, bu ayda oruz tutmağı, onu yada salmağı müvəffəq edib. Bu ayın sonuna dək eləcə oruz tutmağımızı, ibadətlə məşğul olmağımızı bizə müvəffəq eləsin, və bizim onun üçün, onun rizasını qazanmaq üçün etdiyimiz əməlləri bizdən qəbul eləsin. Həmsinin bu məclisin səbəbkarı olan, bu məclisi təşkil edən qardaşımızın da Allah malına bərəkət versin. İhamət üçün, onun artıqlaması ilə əvəzini versin. Dünən sizə nəsət edərkən, Susi bir şeyi vurguladım. Peygamber s.a.v. bir hədisini dedim. O hədis ki, sahabə gəlir, deyir ki, ya Resulullah, mən səni hamıdan çox sevirəm. Peygamber s.a.v. De ona deyir ki, elə isə başına gələcək müsibətlərə hazır ol. O nə deməkdir? bu deməkdir ki, bu yolu seçən hər kəsin ömrünün sonuna qədər sətinliklərə olacaq. Ümumiyyətlə, Allah s.ə.və yeri-göyü yarattıqda, cənnəti və cəhənnəmi yarattıqda, məhlubatı yarattıqda, mələklərə, daha doğrusu mələklərdən birinə, bir get, bax, gör, nə yaratmışam. Mələk də gəlir, baxır, görür ki, Allah s.ə.və cənnət və cəhənnəm yaradıb və qayıdır, deyir, ey, Rəbbim, İnsanların əksəriyyəti zənnətə düşməyə canatacaq, zənnətli olacaq, çox günəyik, zəhənnəmə heç kəsək etmək istəməz, bu, dəhşəti görür. Bir qədər sonra, bir müddət sonra Allah s.ə.q. deyir, get bir də bax zənnət və zəhənnəmə. bu dəfə gəlib görür ki, zənnətə gedən yol çox ahriy oldu çətinliklərlə dolu olan bir yoldur. Cəhəndəmə gedən yol içərdə çox asan, eş işrətlə, şəhvətlə, naz nimətlə dolu yoldur. Və qayıdır bir çətin kimsə cəhəndə düşdür. Bu da öz təsdiqin tapıb. Quranda onlarla belə aya var ki, insanların çoxu azın yoldadır. Azı şükür edəndir əmmi bu hadisdəki dəqiq bir mətn var və o deyir ki, qiyamət günü Adəm əleyhissəlamə Allah subhanə və təala və buyuracaq: "Zurriyyətindən hər 100 nəfərdən birini cənnətə, 99-unu cəhənnəmə ayır." O bir nəfərlərdən olmaq bilirsən, nə qədər çətindir, qardaşlar. Bu hədis bu arada adam düşünsə, ölənə qədər onun rahat həyatı ola bilməz. O, bir nəfərlərdən olmaq üçün əlindən gələnədir. Çox çətindir. O çətin iləri keçmək, sonra da cənnəti qazanmaq çox çətindir. Siz elə gəlməsin ki, namaz qoruşdursunuz və digər əməlləri edirsiniz, zəvəz salam, cənnətliyirsiniz. Xeyr. Məhkənin imamı var. Səud-i Şüren. Allah qoruşsun. Gözəl bir xütbəsi var. Xütbənin adı belədir yırtıq torba. O xütbədə başdan axara qədər ondan danışır ki, mövzu onun üzərində qurubub ki, sən bu tərəfdən torbaya yığırsan sabəblərdir. Altıysa yırtıqdır. O tərəfdən də hamısı o deşikdən heçib edir. Heçinə qalmır torbada. El Elə eləməlisiniz ki, o torbanız yırtıq olmasın. Bu çox çətindir, kardeşlər. Yəni, sahabələr Bir əməl etdikdə, işte, sonra nə qədər Allah'a yalvarardılar şu əmər olsun. Elə bir dənə oruçluqı götürün. Sələflər deyirlər ki, sahabilər və onlardan sonra gələnlər, oruçluğa, Ramazana 6 ay qalmış, Allah'a yalvarırdılar ki, o ayı görməyə olaraq ismət edəsin. Oruçluq qıtaranından sonra altı ay yalvarırdılar ki, Allah onlardan o ayda elədiklərini qəbul edəsin. Bunu səhabə edir, bunu tabiyn edir. Biz necə arxain ola bilərik ki, nəsə elədiyiz, o qəbul olacaq. Bax, sınaq da budur. Allah subhanətə alə insanı sınayır. Hər cür sınayır. Müsibətlə də sınaya bilər, yaxşı əməllərlə də sınaya bilər, günahla də sınaya bilər, hər tərəfli insanı sınaya bilər. Və bu sınağa çəkilənlərin sınağa çəkilənlərin ən çətin sınaq keçirdiyi kimsələr peyğəmbərlərdir. Ən çox sınağa çəkilən, imtahan olunan peyğəmbərlərdir. E mən bu gün sizə peyğəmbərimiz, nəmonə sallallahu əleyhi başına gələn müsibətlərdən danışasam, o da qısa şəkildə. 23 il bu şəxsiyyətin ömrü ancaq sınaqlarla keçib. Peyğəmbərlik veriləndən sonra başlayıb onun sınaqları. Peyğəmbərlik verlanə qədər, peyğəmbərlik verlanə qədər. Məkkə arasında ən hörmətli insanın ləqəbi Əmin idi. Həqiqətən onu çox sevirdilər. Qəbilə başçıları təsəvvür edin. Yığışıllar öz aralarında qərarə gəlirlər ki, Qara Daşı ən hörmətli şey idi o vaxtlar üçün. Məhəmməd sallallahu əleyhi və gəlsin, götürüb yerinə qoysa Qərarı o versin, elə eləsin ki, aramızda inciliyə olmasın. Bu cür şəxsiyyətdir. Hamı onun xətrini çox istəyir. Heç kəsə yalan danışmamışdır, manatı xayyat eləməmişdir. Ancaq elə ki, peyqəmbərlik verilir. Elə ki, peyqəmbərlik verilir. Və başına gələn hadisəni nə olduğunu bilmək üçün gəlir Xədizə radiyallarının əmsi oğlu Varaq abni Naufəlin yanına. Onun da əvvəlki ümmətlərdən xəbəri var idi. Əvvəlki kitablardan çox oxunmuş İncil və Tevratı Varraq ibn Nufeylənden hədisdir. Radiyallahu anhu. Bir şey, "Qaş gövmün səni yurdundan qoğacağı zaman sağ olayım. Mən sənə dəstək olardım, sənə kömək olardım." Məhəmməd sallallahu təəccüb edir. "Gövmün məni qoğacaq mı?" Heç kəsə yalan danışmamışam, əmanətə xəyanət etməmişəm, zina eləməmişəm, içki içməmişəm, uğurluq eləməmişəm, adam öldürməmişəm, birisini sövməmişəm. Bunlar məni niyə qovsunlar ki? Hamı da çox istəyir məni, niyə qovsunlar? Vara qıbni növfəl, Allah s.ə.vələnin yeryüzünə qoyduğu qayda qanunu ona xəbər verir. Allahın yeryüzündə müəminlər üçün qoyduğu bir qayda verir. Hər kəs imtihan olunmaq, imanına görə. İmanı laf çox olanların imtihanı da çox olur. O, məsələlələlələm də imanda hamıdan üstün bir şəxsiyyət edir. Qaraq ibn-i ona görə nə deyir? Deyir ki, sənin gətirdiyinin bənzərini gətirən elə bir kişi olmayıb ki, qövmü ona qarşı düşmənsinlik yapar. Ədavət alınır. Olmuyor. 124.000 peyqəmbərin hamısına qarşı ədabət aparmaq, düşmənsi yox. Allahın yer izuna qoyduğu bir qayda. İndi gəlin, baxaq, görəyik. Gönlü ona nələr etdi? Və bunu deməmişdən qabaq, bunlara sadalamamışdən qabaq, sizdən xayif edirəm ki, hər bir imtihanı dedikdə özünüzü müqayisə edəsiniz. Düşünəsiniz ki, məsələn, belə deyək, yeməyim azdı evdə Peyğəmbər s.ə.v. nəyir? Qeymim köhnədir Peyğəmbər s.ə.v.in qeymini evim darız qaldı onun evi necə olur? Müqayisə edir onda başa düşəcək ki Allahın Rəsulu hansı imtihanları keçir və ona nisbətdə siz şükürlüsünüz Allah s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v. bizim üçün bir nümunə Ləqad kanə lakum və zəkəra llaha iman gətirən, Allah'a çox yad edən kimsələr üçün Allahın rəsulu nümunədir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə peyğəmbərlik verildiyi gündən etibarən müşriklər ona qarşı hilələr qurdu. Onu ilk əvvəl dünya malı ilə, qadınla, vəzifə ilə şan şöhrətlə yoldan çıxarmaq istəyirlər. Lakin pəzarn O bu şeyləri Allah mə. Dünya malına öz dinini satır. Dünya malına öz dinini satır. Sonra müşriklər başqa hilələrə əl atırlar. Onu yalançı, kahin Sehirbaz, şair, dəlil, səmbur, yəni zəlil, sonsuz, fənha və başqa nələr, nələr deyirlər. Ləqəblər qoşurlar. Bütün bunların da məqsədi nə idi? Gözdən salmaq. Təsəvvür edir, Rasulullah s.a.v. tək, yanında cəmi 4 sahabəsi var. Abu Bakır, Zeyd, Xadizə, Əli, radiyallahu anh və s.a.v. Bu söhbəti bütün Məkkə əhli edir. Hamı onun haqqında bu cür danışır. Əlbəttə <gülüyor> bu, böyük bir imtiham idi. Hamı ondan qaçırdı. Övladlarını ona yaxın gəlməkdən həzər edirdi. Bu, böyük imtiham. Bakı, Rasulullah s.a.v. bütün bunlara dözürdü Bəzən olurdu ki, yüzünə tüpürürdülər. Üzünə tüpürürdülər ki, sən bizim Milləti yoldan azdırırsan, dədə babalarımızın dininə qarşı gedirsən, başına zibil atırdılar. <gülüyor> Təhkir eləmək üçün namaz qalarkən telefonlarınızı xayş erəm xoduna alın, qardaşlar. Namaz qalarkən dəvənin döl qişasını bu, içində olan o zir-zibilini gətirib, belinə qoyurlar. Onu da onun dinini də namazında alçaltmaq üçün. Gözünün önündə sahabələrinə şiqəncə verirlər. Bəzilərini hətta öldürürlər. Bütün bunlar nəyə görə idi? Onu dinindən, təbliğatından döndərmək üçün. O təbliğata son qoymaq üçün. Hemüsil müşriklər, kafirlər, münafiqlər kitab əhli, hamısı əlindən gələn edirdi ki, bu yeni gələn dinin qabağını alsınlar. Onlar kimdir ki, bunun qabağını ala bilsinlər? Rəsullu Azəzələm cəhəni törd nəfərlə idi qabağını ala bilməzlər. Minlərlə bu dinin tərəfdarı artandan sonra bu dinin qabağını almaq mı olar? <coughs> Həmin çətin günlərdə, yəni Məkkə dövründə, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmə himayə edən müşriklərdən himayə edən qoruyan həmisi Əbu Talib vəfat edir heləcə də həyat yoldaşı Xədice ömrü boyana sadiq qalmış zövdəsi radiyallahu aleyhi vəfat edir iki əzizini Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm itirir, ikisi də ona dayaq edir bu da onun üçün bir imtihan olur Əmin ildən elə ki, Abu Talib qafat edib müşriklərin əlqola asılır. O vaxta qədər həsində bilmirdimdir. Ondan sonra Rasulullah s.a.v. qarşı olan təzirləri bir az da artırırlar. Zəmi 70 nəfər idi sahabə. Zəmi 70 nəfər imana gəlmişdi. Bu 70 nəfərə qarşı Hicr deyilir, ərəbcə buna. Bizim dildə desək, embar qobayırlar. Bütün xalqa tapşırırlar ki, onlara salam verilməsə. Onlarla ader edilməsə. Onlardan uzaq olun. Onlara yaxın getməyir. Uzaqlaşdırırlar hamını onlardan. Və onlara elə gəlir ki, nə seyriyə bilərlər bu? Allahın qoruduğu bəndələrə nə seyriyə bilərlər? Onlara elə gəlir. Halbuki Allah əsbəndər istədiyini qoruyur, Əgər Allah kimsə qoruyursa, heç kəsə sitsa bilməz. Allah Subhanahu-va Taala Qurani-Kərimdə buyurur möminlərə. Ye eyühellezina əmənu. Əleykum anfusukum. Lə yəzırkum man ḍalla in ihtadaytum. İləllahi marci'ukum cəmi'ən feyəma bi'kum bimə kuntum ta'malun. iman gətirənlər, özünüz yaxşı olun. Özünüzü düzəldin, öz Siz özünüz doğru yolda olsanız, Əyri yolda olanlar sizə heç bir zərər toxundura bilməzlər. Sonda hamınız Allahın üzrünə qaydadacaq və o sizə etdiyiniz aməllər barədə xəbər verəcək. Elə ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı olan işkəncələr artır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrini Habeşistan'a hicrət etməyi, bəzilərinə də Mədinəyə hicrət etməyi buyurur. Sonda sayıları az qalır. Həmin ərəfədə Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm taifə üst tutur. Ki, bəlkə taif əhli ona dəstək versin, imana gəlsin, bu dini qəbul eləsin. Taiflilər isə onu daşa basıb qovurlar. Taifdən çıxdıqda başından, ayağından, qolundan qan axıb, Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Həmin vaxt görün nəcə acınacağlı bir vəziyyət olur. Hansı həddə gəlib çatırır müşriklərin bu azğınlığı Allah Subhanahu Taala Cəbrailə (ə.s) göndərir. Cəbrailə (ə.s) gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki, bax, görürsən o mələk? Bu dağlar mələkidir. Dağları Allah ona müəyyəkləyib. Ovar idarə eləməyin. Əmr ilə bu iki dağı, bu Tayif əhline başına səpirsin. Hamısı, hamısını, yer üzündən silsin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzündə mərhəmət peygəmbəri olaraq göndərləyir. Mərhəmət peygəmbəri. Odur ki, rəhmət edilər olara. Yeri yox, istəmirəm. Ola bilsən, onların delindən, tək Allah'a ibadət edən mümin insanlar gənsin. Onlara bəbdua ediləm. Yəni, istəmir ki, Allah s.ə.v. onları məhvələsin. Bu qədər şəhzələr artır ki, axırda Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə özünə hicrət etməyi buyurur. Həmin vaxta qədər səhabələrə hicrət etməyi buyururdu. Peyğəmbər sallallahu əgər onlara deyirsə ki, hicrət edin, bu demək Allahın əmridir ki, onlara deyir. Laft sonda özü qalır Peyğəmbər sallallahu bir neçə səhabəsi Bu bilirsiz nə deməkdir, əzizlər. Bu həmin o imtihana səbir eləməyin dərcələrini. Allah Subhanahu taala hər kəsi bacardığı, daşıya biləcəyi yüklə düşürür. O səhabələr hicrət etdi, onlar artıq dözə bilmirdilər o çəndələrə, o çətinliklərə. Hicrət etdilər. Sona qədər peyğəmbər sallallahu əleyhi və onun yanında Əbu Bəkr kimi Ömər, Əli və digərləri rəziyallahu sona qədər səbir eddilər. Və sonda hicrət artıq peyğəmbərliyin 13-cü ilində Rəsulullah sallallahu Yine imtihan gelir. Evini mühasiriye alırlarca onu öldürsünler. Hansı birinizin evini mühasiriye alırlarca onu öldürsünler dinine göre. Emremanlıktan yaşayırız kardeşler. Buna şükür edeyim. Adam la ilahe illallah dediğine göre onu öldürmek isteyirler. Evini mühasiriye alırlarca onu öldürsünler. Lakin yine Allah onu koruyur. Öldürebilmeler. gedir səfər uzun səfərdir 400 kilometr Məkkədən Mədiniyə yol var səfər əsnasında kim tutub onu gətirsə ona 100 dəvə mükafat vərd verilər bu da bir imtihanda təqib edirlər gedir mağaraya girilir ki müşrikilər onu geri qaydıra bilməsin Mədiniyə çatacaqda suraq abni məlik gəlir çatır ona ki əsr tutub, aparıb təhlil verir, 100 dəvən alsın. Yenə Allah qoruyur onu. Orada da bir möcüzə baş verir. Sonra qəbri məlikin axı 3 dəfə torpağa batır. Axırda müşrik etiqat edir ki, bu Allah tərəfindir. Allah qoymadı ona yaxınlaşsan. Və hətta yaxınlaşır Peygamber s.ə.və deyir ki, mənim üçün bir namə yazdır. Salamət. Salam. Salam. Şəfayətçi ol. Nə vaxtsa əgər Müsəlmanlar mənim qəbiləmi fədd onu göstərər, mənə dəyməsinlər. Peyqəmbər s.ə.v. Mədinəyə gəlir. Mədinədə olan münafiqlər, kitab olan münafiqlər, əlbəttə ki, onu gözü götürmür və başlayırlar ona hilələr qurmama. Ki, müşriklərlə ittifak bağlayırlar ki, Mədinədəki olan müsəlmanları ümumiyyətlə məhv edib yer üçündən silsinlər. Allah onları qoruyur. Cəh onu zəhərliyirlər ki, zəhərləni öldürsünlər, yenə Allah onu qoruyur. Cəh sehirliyirlər ki, sehirləni ona nəsə eləsinlər, yenə Allah onu qoruyur. Cəh onun həyat yoldaşını zinada ittiham edirlər ki, bununla onu gözdən salsınlar, yenə Allah onu qoruyur. İndi özünüz düşünün, hansı birinizi kimsə zəhərliyib, zəhirləyib, həyat yoldaşını zinada ittiham edib? Hansı birinizi? İman atdıqsa, İmtahan da artır, qardaşlar. İmanınız azdıqca başınıza gələn o sınaqlar, bəsibətlər də vallahi ki artacaq. Buna hazır olun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in həyatına baxırsınız, görəcəksiniz ki onun 7 övladı olub. Alaykumussalamun və rahmetullah. 7 övladı Qasım, Abdullah, İbrahim, Ummu Kulsum, Ruqeyya, Fatimə, Zeynəb. Radiyallahu anhum. Onlardan üçü oğlan uşaqları, uşaq ikən vəfat edib. O biri üçü Zeynəb, Ruqeyya, Ummu Kulsum radiyallahu anhum Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllaminin sağlamlığındaykən vəfat edib. Bu nə deməkdir? Bilirsiz qardaşım. O deməkdir ki, ata altı övladını öz əli ilə dəfn edib. Ağlayıq, hansı birimiz bir övladını itirsək görün ona necə təsir edər təsəvvür edin də gözünüzü bir yumun təsəvvür edin ki Allahın qədəridir bir övladınız itirmişsiniz adam necə təsir edir indi görə altı övladını itirən ata nələr keçirir onun üçün nə bu çox ağır imtihanlardır buna da Resulullah Azazəm dözürdü. Allah s.ə.v. hər kəsi daşıya biləcəyi yüklə, yükləyir qardaşlar Uhud döyüşündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 70 əziz səhabəsini bir gündə itirir. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Və hamı burada oturanlar bir-birini tanıyır. Neçə ildir dost, qardaşdır? Peyğəmbər sallallahu sallallahu aleyhi və səlləm onları Cahiliyyə dövründən tanıyırdı. İslama gələndən sonra da İslam qardaşlığı 13 il Məkkədə 1-2 ildə Mədinə 15 il İslam qardaşlıqı, ondan əvvəl də tanıdığı adamlar bir yerdə olublar həmişə. Bir gündə olar itirir. Həmzəni, Nusabı, Hənzələni və s. Bir dostunuzu itirəndə sizə nəcər təsir ediriz? Yəqin ki, itirmirsiniz. Gəlib dəxnində iştirak edirsiniz, nəcər təsir edir, ağlayırsınız onu itirdiyinizə görəm. Hər xatırlayandan onlara rəhmət oxuyursunuz. O qədər dostlarımız oldu belə. Siz təsəvvür edin, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm həmin gün yetmiş əzizini bizdən etdirir. Necə ona təsir edir? Həmin gün onun diş, bir neçə dişini sındırırmışlar. Başını yarırlar bu döyüşdə. Az qalır, onu öldürsünlər, az qalır. Onu qorumaq üçün neçə-neçə sahabə şəhid olur. Əksəriyyəti ənsardan olub. Bütün bunlar dəqiqətən də ağır imtihanlar idi. Həm sənin qardaşlar. Dünən məclisdə gördünüz çeşid-çeşid yeməklə. Biri gəlir, ikincisi tələb olunur. İkincisi gəlir, üçün üçü tələb olunur. Dördüncüsü tələb olunur. Özlə ayrı-ayr yeməklər. Şorbası da var, kebabı da var, ət kebabı da var, toroq kebabı var, balıq kebabı da ola bilər. Nə istəyirsən, çeşir, var. Sörəyə heç baxan yox idi. Halbuki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ömrü boyu, ömrü boyu buğda çörəyindən yemdir. Ömrü boyu Arpa çörəyindən doyuncə yeyirik. İmtahana baxaq. Bütün əfərlər, qənimətlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və vəfatından sonra başladı. Sahabələrin əksəriyyəti zənginləşdi. Amma o dövrə qədər ağır günlər idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təsəvvür edir, arpa çörəyindən. Arpa çörəyi yeyə bilərsən, qardaşlar? Harpa sörəyindən doyunca yeməyiz. Aylarla, aylarla. Evində, odun üzərində qazan asılmırdır. Ayşə radiyallarına deyək ki, aylarla evimizdə su və qurmadan başqa heç nə olmur. Su və qurma deyəndə elə düşünməyin ki, zəmbil-zəmbil, kisələrlə qurmalar olur devinə. Yox. Qarnını doyuracaq qədər, o da əgər olsa... Bəzən güllərlə qarına daş bağlayırdı ki, azlığı hiss eləməkdir. İlk kasıb qadın Peyğəmbər s.ə.vənin evinə gəlir, Ayşə radiyallahu anh, ona cəmi 3 ədəd xurma verir. O da birini bir qızına verir, o birini o biri qızına. O birini də özünə saxlırır. Uşaqlar xurmanı yiyəndən sonra, din onları sonra eləyəkdir. Yasin, onu sonra eləyəsizdir. Xurmanı uşaqlar yiyən kimi anasının üzünə baxır. Doymuyur. Anası özü üçün saxladığında yarı bölür, hələsinə bir yarısını verir. Bu ravayət çox təsirli ravayətdir. Ancaq bu ravayətdə olan o uşaqların, qadının, acın-cağlı vəziyyətindən daha da təsirli Rasulullah s.a.v-in evindəki vəziyyətdir. Üç ədəd xurma cəmi, evində cəmi üç ədəd xurma var idi. O üç ədəd xurmanı Ayşə r.a. saxlamışdı ki, Peyqəmbər s.ə.v. gələndə onunla bərabər yesin o. onu. Onu özü yemədi, verdi o qadını. Cəhəmi üç ədəd vurmaq. Bax, o dövrdə Resulullah s.ə.v. ve onun sahabələri bu cür imtihan olunurdular. İmana görə, elbəttə imana görə imtihan olunurdular. Çox çətin idi. Bir dəfə bir həkim gəlir Abdullah ibn-i yanına, radiyalların var. İnşallah bu dərmanı istifadə edəcəksən. Bir bu nə üçündür? Bir yeməyi həzm eləmək üçün. Bilmən heç vaxt toyun zeymə yeməmişəm. İndi də yemirəm toyunca yemək. Bu dərmə mənim nəyimə lazım? Bu dərmanı o adamlara ver ki, yeməyi yeyəndə həddi aşılar. Doyunca bir ömrümdə yemək yeməmişəm. Təsəvvür edirsiniz, İbn-i Omar radiyallahu anamə bilirsiniz nədir sahabı o? Hər gün, hər gün qapısının ağzında kasıblar yəqişirdi ki, adam gələcək, onları da içəri çağırıb, onlara da yemək verəcək. Və İbn-i ömrü boyu heç vaxt tək yemək yemək. Birsə gündən başqaq. O da ki yemək yemək yox ha. Bircə gün kürəsinin başında kəsiblər olmur. Məsciddə onu sual-cavaba tuturlar. Yadından çıxır, gecikir biraz evə. Həmin yemək vaxtıdır. Gəlir baxır ki, heç kəs yoxdur qapını açır. Ciyəri keçir yoldaşına zorucuc gübəs. Hər gün yanıma gələn adamlar hani kəsiblər? Üz gözlədilər, gözlədilər. Dədim ki, daha gəlməyəcək. Da, Dağışıb getdilər. Gəl oturur, yeməyə baxır, baxır, göstərir, dolur yaşar. Yemeği ye bilmir. Yedir az yatır. Sahabeler Hamsı sallallahu aleyhi ve sellem'den ders almıştır. Odur ki şey onlar bu hayatda o imanın şirinliğinin qadrini bilirler. Onun için neye deyişme olmaz kardeşler. Size vəzifə teklif oluna bilər, kul teklif oluna bilər, işkence verilə bilər, ne bilim yaxınlarınızdan kimisi itirə bilərsiniz. Ne olur olsun hem işe Bir şey fikirləşin ki, sonda Allahın önünə qaydadacaqsınız. Əgər imanınızı nəyəsə dəyişsəniz, ona görə cavab verəcəksiniz. Axı Allah sonda Bəqərə surəsində buyurur: Biz sizi biraz azlıq, biraz qorxu, biraz mal itkisi, yaxınlarınızı əlinizdən almaqla, mal qaranızı bağ-bostanınızı qurutmaqla imtihana seçirik. Səbredənləri müjdələ. Kimdir o səbredənlər? Əl-ləhine əzəəbətun musibətun qalû inna lilləhi və inna iləyhə rəciun. Ulaikə aleyhəm sələvətun rəbbihim və ulaikəhəm müqtədə. O kez ki, onlara bir musibət üzvərdikdə, iz Allah üçün yaşayırıq və Allahın da hüzününə qayda Yəni onun hüzurunda elədiyimiz Əməlin əvəzini alacaq, mükafatınızı artıqlaması ilə alacaq. Biz buna səbr eləyəcəyik. Deyirlər. Onlardır. Doğru yolda olanlar, onlardır sadiq olanlar. Rasulullah s.a.v.in həmişə bir cədibası oldu. Rida, izah və salam. Yiyurmuş, qəzdən yiyinirik. Təsəvür edirsiniz mi, qədəşdər? Vəfat eləyəndə də bircə libası olar. Hətta elə dövrlər olur ki, elə dövr, o çətin dövrlər. Bir nəfər gəlir, der ki, ya Rəsullallah, iki libası da namaz qılmaq olarmı? Peyqəmbər s.ə.və təbəssüm edir, deyir ki, aranızda iki libası olanı varmı? Bu, bilirsiniz nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, sahabələrin əksəriyyətinin bir libası olub, iki libası olanı Peyqəmbər s.ə.və təccübləndirir. Belə bir həyat yaşaya bilərsiniz mi, qardaşlar, ki, bir libas olsun, hər günəyim libası geyinəsən. Yuyasan, göz deyəsən, qurusun, həmin libası səhətlən geyinəsən. Səhəd-i bin Əbləqqas, anh, məhşur Səhəd-i bin Əbləqqas, əmiri oldu. Xavar onu ittiham edəndə, Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh şahit edəndə ki, bu adam namazı düz qılmır, zəkatı düz bölmür, Cümə axşamı da gəlib bizə nəsihət eləmir. Cümə, tam Cümə günü üçün nə edəyəyimizi nəsihət eləmir. Sadə ibnə Vaqqas nə cavab verir? Bilirsiniz? Deyir ki, gəlməli yoxdur Vallahi ki mən onlara Peyğəmbər sallallahu namazını qıldırıram. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in böltdüyü bölüklə zəkatı bölürəm. O ki qaldı, cümə axşamı gəlib onlara nəsihət eləməməyimə bunun səbəbi var. Mənim cəhli bir libasım var düm axşam onu yoram ki, səhər cüməyə təmiz libasla gidin. Bir libasın var. Təsəllü edirsiniz mübunədir, qardaş? Şansı biriniz buna dözə bilər. Bu ümmətin əmini var, əmini bilirsiniz də əmin nə deməkdir? Bu ümmətin əmin ən etibarlısı. Əbu Beydə İbn-i Cərra radiyallahu anh, cənnətə müjdələnən on nəfərdən biridir. Şamın əmiri olur Ömər ibn Hattab rəziyallahu anh xəlifə olduğu dövrdə gəlir onu ziyarət etməyə, məsciddə görüşülürlər və deyir: "Özəl söhbət üçün istəyirəm gedək sizdə oturaq elimdə." "Bir mən istəmirəm səni məyus eləyirəm" deyir Ömər "Elə burada oturaq sözü deyir." "Bir nə ola ki, niyə məyus olmayım ki? Gedək sizdə mən təəkkidlə səndən xahiş edirəm ki, gedək sizdə oturaq söhbət edək." Evinə girir ev deyəndə villa düşünmüyün. Ev üçün üçə, ya üçün dördə, balaca bir çoma. Radiyallahu anh, çəri girib, baxır ki, yerdə bircə dənə həsir var, yer torpaq, yerdə bir dənə həsir. Bir qap, çörək qabı, bir dənə də su, cürdək. Bir də qılınq qalxan. Və Ömər radiyallahu onun gözləri yaşına doğur. Ağlıya-ağlıya deyir ki, ey Abubeydəm, hanı sənin əşyaların? Axı, sən bu diyarın əmirisən? Hesu olmasa, yeməyə bir şeyin varmı? Abubeydəminin cərrah, radiyallahu anh, quru çörəkləri gətirir, quru çörəkləri. Qoyar Peygamber, e, Ömər ibnə Sattab, radiyallahu anh, Ömər radiyallahu anh, quru çörəkləri görəndə başqa bir önkür-önkür Əgər Ömər radiyallahu anhın həyatından xəbəriniz varsa, bilirsiniz, o nə cür zahid adam olur. Axırıncı kəsinə qədər kasıblarla bölüşüb, yerdə yatırmış, bir libası var imək. Çox zahid adam olur, Allaha yaxın adam olur. Lakin buna baxmayara, görün, Abubeydəyə nə deyir? Səvazakarlığa da baxa, dirək Abubeydə, dünya səndən başqa hamımızı dəyişdirdi. Onlar zahid olmaqda ötüşürdürlər. Allah yanında zahid olmaqda ötüşürdürlər, bərdəşdir. İndiklər isə öz əralarında bəhsəbəs kim kimdən daha gözəl qeyinəcək, daha gözəl, daha gözəl, daha gözəl ötüşürlər. Biraz istihardan. Bir 10-15 dəyilə geciktirərik, qardaşlar. İftarınızı asarsınız, onunla yeməyi biraz geciktirərik, mövzunu tamamlayayım. Maraqlı mövzudur, halallıq verir. Geciktiyinizə görə biz də mü başlamağı geciktirdik, yoxsa vaxtında başlayıb, vaxtında bitirəcəyik. Ömer ibn Xattab, radiyallahu anh, bir gün gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin evinə girir, evi də nə boydaydı, Rasulullah sallallahu aleyhi və sallallahu yerdə uzananda yatmaq üçün yerdə uzananda ayağı az qalırdı, bu divara çatsın başa da az qalırdı, bu biri divara çatsın təsəvvür edin onun evini gecə namazına qılanda Ayşə radiyallana deyir ki, əli ilə ayağıma toxundurardı ki, ayağını yığım səzdi eləyə bilsin hansı birinizin evi elədi? Ən darıskal evi olan adamın evində rahat yatmağa yeri də var namaz qılmağa yeri də var gəzişməyə yeri də var və Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh gəlir, görür ki, Peygamber s.ə.lləm uzanıb həsrin üstündə yumuşaq döşək yox, taxt yox, yerdə uzanır. Və qalxır Ömər radiyallahu anh qarşılamaq üçün, o da baxır ki, onun bütün qoluna, böyrünə həsir hiss salır Başlayır ağlamığa. Ağlayanda Rasulullah s.ə.v. deyir ki, ey Xattabın oğlu, niyə ağlıysan? Niyə ağlamayın ki, Ya Rasulullah, Rum və Fars imperatorları saraylarda yaşayır, caht çalalısın. Sən isə Allahın ən sevimlisi Peygamberi, görür nəcə əziyyət çəkirsin. Rasulullah s.a.v. gülümsəyir. Deyir ki, istəmirsən ki, baxa, bu söz bütün müminlərə aiddir, qardaşlar. İstəmirsən ki, dünya onların Ahirət isə sizin olsun. İstəmirsiniz. Əgər istəyirsinizsə, o çətinlikləri gözünüzün qabağına alın. Ki, bunlar olacaq. Cənnətə satana kimi o çətinlikləri keçməlisiniz. Sadəcə olaraq Allaha yalvarın ki, o çətinlikləri sizin üçün asanlaşdırsın. Yəni, çox rahatlıqla onları o vücudları, aşa həlləri keçə biləsiniz. Bunun üçün, qardaşlar, Yəni, bütün bu söhbətimdən aydın oldu ki, hər bir mömin imtihana məruz qalmalıdır. Elə deyil mi? Hər bir möminin başına müsibət gəlməlidir. Allah onu sınağa çəkməlidir. Mən sizə öyrədəcəm, imtihan gəldikdə sıxıntı anında nə deyəsiniz, nə edəsiniz, nə düşünəsiniz. Bunları eləsəniz, və ki, bu həyatda huş kimi yaşayacaqsınız. O quş ki, səhər çıxır, heç düşünmür ki, yeməyini haradan tapasaq. Axşam yuvasına tox qayıdır. Heç vaxta yuvasında ərzat, ehtiyatı saxlamaq. Quş kimi yaşayacaqsınız, heç nə beləsiniz olmayacaq. Allaha təbəkkül edəcəksiniz, yüzə yüz. Nə düşünməlisiniz, nə etməlisiniz, nə deməlisiniz. Və bunu qılağınıza sırqa edin, yadınızda saxlayın. Mən deyərdim ki, götürəsiniz, sonra onu, külilərimi əzbərləyəsiniz. Gətirmişsəm verəcəm bir qırhamıya, əzbərləyərsiniz, sıxıntı anında bu duaları eləyərsiniz. Demək, qısa-qısa deyəcəm, düşünəcəyimiz şey nədir? Beş dənə şeydir, qardaşlar. Birincisi, ümsubət gəldikdə, düşünün ki, Allah sizi sevir, ona görə sizi imtihana zəyir. Çünki Peyqəmbər s.a.v-in hədisi var, Allah sevdiyi bəndələri imtihana zəyir. İkincisi, düşünün ki, Peyqəmbər s.a.v-ə oxşuyursuz, getdisi ona yaxın Ona görə imtihanınız artır. Çünki hədis var, Peyğəqəmbər s.a.v. deyir ki, ən çox imtihanı səkinən Peyğəqəmbərlərdir, sonra onlara oxşarlar və oxşarlar. Üçüncüsü, düşünün ki, hər bir imtihan sizin günahlarınız üçün kəhbarədir. Çünki Resulullah s.a.v. deyir ki, müsəlmana üz vermiş elə bir yorğunluq. Elə bir naxoşluq, elə bir xəstəlik, elə bir üzüntü, elə bir sıxıntı, elə bir dərb, hətta ayağına batan elə bir tükən yoxdur ki, onun sayəsində Allah onun bağışlamasın bağışlamasaq. Dördüncüsü, düşünün ki, hər dəfə imtihana səbrələdikcə sizin savağınız artır. Peyqəmbər s.ə. buyurur ki, əyətən müsibət artıqca savaq da artır. Və beşincisi, hər müsibətdən sonra yollar açılır. Vallahi ki, açılır, açılacaqdır. Allahın düşmənləri heç nə edə bilməyəcəklər. Allah xumatələ deyir ki, innə məl yusrə, innə məl yusrə. Hər çətinlikdən sonra asanlıqlar gəlir. Bir də təkrar edir. Hər çətinlikdən sonra asanlıqlar gəlir. Xulasası budur ki, müsibət gəldikdə düşünürsən, Allah səni sevir, Peyğəmbər sələm oxşuyursan, günahların silinir, səvabın artır və bundan sonra da sənin üçün yollar açılacaq. -salam. İkinci, Nə deməli? Qardaş. Müsibət gəldikdə nə deməli? Birincidirsən, İnna lillahi və inneyeh iş-rəcun. Biz Allah sü yaşıyıq, Allah'a da qayıdacağıq. Və ayət edim sizə. İmtihan olanda nömrələr belə deyərdiler. İkincisi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kimin başına bir müsibət gəldikdə Hasbunallah ve ni'mal vakil desə, Allah ona yetər. İbrahim aleyhissalama Allah yetti. Müminlər ehzab dövüşündə, düşman on defə sayda onlardan artıq idi. Hasbunallah ve ni'mal vakil dediler, Allah onlara yetti. Hasbunallah ve ni'mal vakil desəz, vallaha Allah size yetər. Üçüncüsü, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin hemşə dediyəyi söz, Elhamdülilləhi ala kulli hər, hər gül hala yürə Allah'a şüçür olsak. Nə qədər şükür edəcəksiniz, o qədər də Allah sizə verdiyi neyməti artıracaq. Və nəhayət, çıxıntı anında olan 5 zikir. Qalarmamsı burada var, vaxtınızı çox almıyım deyə o zikirləri deməyəcəm sizlə. Özünüz buradan əzbər deyib, tərcüməsi də var, ərədcəsi də var. Qoxuyarsınız. Sonuncu, müsibət gəldiyi zaman nə etməliyidir? Əksəriyyət bunu eləmir qardaşlar müsibət gəldiyi zaman Allah da, Ali, Quran-ı Kerimdə buyurur Bastahinu stəhinu biz sabri və saləh müsibət gəldikdə səbr edib sonra qalxıb külükət namaz qılıb namazda Allahdan kömək diliyirsən sonra görə Allah sənə kömək olur yoxsa yox namaz qılırsan və dua edirsən deyirsən ki Allahum mən surni hələ mən adəni və ərinə minhü Allahum Mənə zülm edən, mənə qarşı ədavət aparan kimsənin cəzasını ver. Ona qalib gəlməyə mənə kömək ol və mənim ondan aldığım intiqamımı bu dünyada mənə göstər. Məhdəşim duadır. Bu duanı edirsən, sonra gör Allah sənə kömək eləyəcək yoxsa yox. Və beləcə səbredib Allahdan kömək beləsəniz, görəcəksiniz Allah Ələ sizə nə cür kimi edəcək? Sonda, qardaşlar, bir böyük tabiyinlərdən və alimlərdən olmuş, Əli ibn-i Əbi Talib radiyallahu anh'ın dövründə qazı olmuş, bir şəxsiyyətin gözəl sözünü deyəcəm. Şurə, rəhimallah demişdir. Mənim başıma müsibət gəldikdə, buna görə mən dört kərə Allaha həmd edirəm. Həm dedirəm ki, başıma bundan daha böyük müsibət gətirmə. Həm dedirəm ki, bu müsibətə səbr etməyi mənə nəsib etdi. Həm dedirəm ki, bu müsibət mənə gəldikdə mənə innə lilləhi və innə iləyhi raciun deməyi müvaffəq etdi. Və həm dedirəm ki, bu müsibəti mənim dinimə yox, dünyamı aid etdi. Allah əsbələdən Hamımızın adından istəyən budur ki, bizi tövhid əhlindən etsin. Bizi başımıza gələcək müsibətlərə səbretməyə, sınsa anında deyiləcək duaları, ələm xüsusda inə lilləhi və inə ilə duasını deməyi müvəffəq etsin. Yalnız ondan kömək biləməyi, özdə namaz qılıb, namazda kömək biləməyi müvəffəq etsin. Bunun sayəsində, bu müsibətlərə səbretməyimiz sayəsində günahlarımızı bağışlasın. Bu sənədlərdən sonra bizim üçün yollar açsın, kədərinizi sevinclə çəkininizi də asanlıqlarla əvəz etsin.